Guerdion, Entzule Guerdion Airean gaude berriro ere astero lez. Maionako leioti saioa Entzuten ari Ordubia karte ongo gara zuekin Edo amaika karte Errepikapena entzuten ari batik eguraldi eberra ikusten dugu zerua oztarbi eta dukiz betetako saioa daukagu prez Darciu indalxu etorri gara Berriro el menceo de Berriero subía Ostean baite zen ba. Gaurko mailonako leiotik saioa hemen laurogeita zazpi, irrratian ir Irrati, txiki txikia, baino diotza handikoa. Txikion indarra aldarikatzen dugu hemen me eta Txikiak besain azkeak gara elektrikoa egingo diogu aur, gaurko zailoa hasiera emateko. Bilei makalaren arendo nioa. Eta atxean, geratu da, azte luzea, durangoko azokare bai. cere la roita masaspira tia egon zen Baina gau... kinder kinder utzi beharko dugu eta aurko eduki ei eh, errepasoa egin uen zen bertan azokak azoka tebai baina ez eh, azokak oroar ze eh, la torre noroestean bala izango dugu hemen eh, bilbon bilboko arte liburu azoka. baina nizuke... Eh, Plataforma taldearen eskutik antolatutako azoka izango da, oso interesgarria gure ustez, horregatik nintxatuko gara ba talde horretako bide batekin. euro honetan e, ba, itzaldi bat aitzaki hartuta itingo dugu herriikore taldekoekin Herriiko Lore komunikazio librearen aldeko bakideak dira. Marakaldon egiten dute lan eta hainbat proiektu ekimen jarri dute martzan eh, azken eh, urte hauetan web horria, irratza jo bat dutxanako eh, zokinpa irratian bideo gintza forratzen dut ere bai eta nahi izan haiekin eh, eh, itzeitean gaurun bat honetan eh, Itzaldi emango duten Itzaldia itzakia hartuta Itzaldia barakaldoko makala bigarren gaztetzean izango da ama bietatika horrera eta zein den, herri kolore zer den zeintzu diren e, gaur egun martzan dituzten proiektuak eta nola parte hartu dezakegu edo dezakezue e, ba esagotual izango dutzu Guztelgeiago, txaka ya izango da gorko saioa, oaintze bertan e, musika sabesti bat entzungo dugu eta horren ostean ere bai berri otxoak platafor baren ikide batekin hitzen hori guztia guztelkeriaren aurkako egunaren arira. tu behar du hauteskundeak izan direla basezerrian, adibidez Venezuelan eta Frantzian Eta benetan emaitza nahiko kekakarriak dira bai. Agusti Alberri Txarrak ilunian gaztetzea badago Nor nintzen di Nor nintzen di Galdetu nion Eure buru gari Nor nintzen di Bizkaita robatek korka rodgezek eta bi lapurtarrek Odibarroso bertzolariak eta jo laskoaga martaldeko gidoiak Osatzen dute, dute tal rap-talde hau Bicio Zer nago argal lodi Nik ez du terranen entzuna iduzun hori Mundua maite dit, baina mundua kesna maite Lenik zeure burua maitatzen hasi zaite Naidu dan jaskera, horrekin kalera Kezki begiratzen naute, normala horre da Pesteen begirada zurekez kabaldin badazu Etzara nahi duzuna nahi duten azara Lornin no zenin ni. Jakin hori zuxoik dakizun Nik ezin deusekin berdin badin badizun Urratxez bi urzazu infernua paradisu egun Azukera bakie baki ez zaitza erabaizu, Jaua hirizpen denean, anmetzak belt, horeak lauditu induak zen baterer. buruari, esi ziz da eranzunik ez. Nor nintzen ni, innorbaldaki hemen, nor nintzen ni,nik haututatu hal nuen, nor nintzen ni leure baitan dagoputzuusakon horri galde ettu nidon. Nor nintzen ni, inorbaldakienen Nor nintzen ni, nikautatu alduen Nor nintzen ni, neure baitan dagon Putzusakon horri galde tunion Nor nintzen ni Iraganean dauzkat amaikak kate Ez zukiartzen dituzu Ez jartzen dizkinate Nahi dudan ezin eskoa dela esan didate Dena ezin eskoa da saiatzen dugun arte aldatu nahiko nuke goitabe izan nahi nuke gazte aske buru jabe ingurura alare begiratu parez pare dena aldatu nahi duzu zu aldatu gabe norin <gallan> <gallan> zen ni zenbat galdera dauden galdetzen ez duenak ez du erantzunik izanen niz eroten intzeleen bizi oraineta hemen zaren akerranen dizu zer izanen zaren ez bilatu gehiago erantzuna zure baitan dago alde Gaur arte zergadik, tanaisenagadik Nik hora embadakit Nor nintzen ni Inior baldaki hemen Nor nintzen ni Nik autatua nuen Nor nintzen ni Laura baitan dagon Putzu sakon Horri kalde nion Nor nintzen ni Inior baldaki hemen Nor nintzen ni Nik autatua nuen Nor nintzen ni Laura baitan dagon Putzu sakon Horri kalde nion Nor nintzen ni Mira, eta esandakoa izan esan bezala horrera egingo dugo arko sai honetan hemen larogeita zazpi irratiko sintonian zaude eta ba, gaur ospatzen da, pasaden aztean hainbat eh, ospakizun edo urte mugak, edo eh, nazioarteko egunak izan genituen eta aste ba, honetan eh, jarraitzen dugu, hildo beretik eta ustelkerianen aurkako eguna eh, ospatzen da, edo izanen da eh, gaur Gaur goizean ere bai ba, izan da elkarretaratze bat e, bara aldon e, berrri hottxoak e, dittuta eta ba, talde plataforma horretako plataformako kide batekin hittzeno e, dugu. Dana ongi badua telefonaen beste aldean egorka gartzia dugu, gorka Eberdeon e, e, Kaixo. Gaur goizean, ba, elkartu zarete, e, bilusik e, zuen e, kasuan oikoa da hori, da? eta tira, ba, bilusik eta kateatuta, zer leloa izan da horrela usten gaituzten murrizketek, e, bilusik eta porbeziari, Lotuta, e, kontak guzu e, hainbat laun egin e, duzue elkarretaratze hori eta zeier nahi zenuten e, salatzea? Baik, aixo? Gorka? Guztu galdu dugula deia, zaituko gara berriro? Hortu dugun harreman eh, mm, eh, telefonikoa Gorka Gartziarekin eh, Berriotxoak eh, taldeko kidea Gorka, hor saude? E, mentxe nao bai E, mentxe, e, ba, bueno, bat, e, ba, tira e, Zea, e, zer e, nahi zanduzue e, Zalatzea gaur goizeko Elkarretaratze horrekin? Bueno, ba, zeu que zanduzue Ez da, gaur da Onuk ezeklaratuzun edo eh, Bueno, iluso Korruzioaren kontrako egune azkenal oietariko bat bezala gaurko abendua bereratzekoa ta, ta bueno guk normalean daza hori eh dugu eh urtean birritan edo ateratzen dugu aldiskari txo bat eh bueno aldiskari bat egunkariantzeko e, formatoko eta denuntziara motatako e, ba, ba, e, ba, bat hori ba egunkariantzeko bat eh doainik mm -hmm. e, e, ematen duguna ba egun hauetan ba eta horrela ba bueno, beste, bueno diren beste periodikillo yo hoy baina bueno, e, honetan guk egiten duguna ba urteantzear e, udaletxeari egoti saiz gion ba kapitxo eta kontu guzti hoyo ba, egiten ditugu eh esku ke esku ke a plazako Eh, este bueno este más media do comunica bidetan akretutako kontu txogutsu joque dizte polana egiten dugu eta eta horrekin ba ba gure ale berendi hori ateratzen dugu eta horretan aketzen dena baduletxeak e, urte hasear ba, ba, egin nomen dituen edo bintzat txentzak hola jaso dituen ba ba bueno kontu mistio txu edo edo koruptela oie eta mm. eta, eta egunean horren ba, kontura ere beti gune hau guri korupsio eta eh lotuta daudenez eta eta eta gune pa asko joaten denez eh ezatu mailan e, ba horrelako koruptelaetan ba gupori e, kontrapuntu kontrapuntu hafunu ba bueno gabegunean da eh dugun egoratekin e, bai, horrek or ari, bueno, horrek. Xanak zen alika nazkoingo ira betiotan, baina bueno, eh gobernaren badorde aritibusia, ba, ba berdon ditugune udaletzaren gostarte e, laguntzekin eta nola ba udaletxeak ba berriz ere e, familie jaso duten dituko populu horiek herbira e, moztu dituela eta baita ba alisatu ba, gabe edo asko avisatu gabe benkat Ez, ofizan elan, ofizan elan ofizia, baino, bero, eh, eta nese bizteko politiko ofizian lan ofizian sartu behituten ofizilla baina gero eh dabiretan eta ezanez ba pasaren urriko 21tik aurrera ja egin direla laguntza jekatu eta agnat pertsona e, eta familia ba la, diru laguntza laguntza gabe laituko diela egunotan eta bater daki baten daki ba horrelako gabeziak e, jota ba igual ba Horain ba, txu bertan e, errian bitugun girufamilia familia bezala ba, arreken dutuko diren. Eta mm hori -hmm. behar joan bizatxo bat e, enfokatu ez da, esbak herreke, esbak herreke jendeak jakindezan zen olako udaletxea duen, baizeketa e, korruzio korru horrek eta udaletxe arduragabe bat izatearen e, ondoria zeintzu diren. Entxe, eskotan, bueno. ustelkeria kasu konkretuak oso zaila dira probatzen edo... ez? Eh argira eramaten, baina bai eh, ba, jendearen egoera, ez? Or, bai ikusten da, argita garbi, murrizketen ondorioak nolakoa diren, eta zuzen lotuta daude ustelkeriarekin, ez da? Bai, jorretzatik ez da, bai, ez hau eta hau eta, eta beste agertatu da, hori askukasken finean, egiten dugun bakarra da eta pega bat, eta ba, beste, eh, bueno, egun karietatik eh, ateratzen ditungun notizia, notizia batu, eta, eta bat erakarrikutxe goda, bere, eta jendeak perreztu kendaka perspectiva argitzen duenez, ba ba nolabait eh mere osotasunean ikustezan zein den e, udaletxearen egoera. Eta gero gau egunean bertan, ba denuntzia eta eta biluste kontu hoiek e, izan dira gita go ba justoraintzu, oraintzu bertan ditugun e, ide familia ojen egoera salatzeko eh pasaje mm. astastean az, ere aipatuko genulako senten nauen e, egoera, e, udaletxeak eziela iru laguntarik ematen padroidik ez dutelako beraiek irun familia hauek iregian satuz eta okupatu zuten e, pisu, pisu batzuk nola bildortzeko padroidoki taudaletxeak zerta ze haskondago eta, eta zieman nahi eta laguntarik noski ere ez eta udaletxeak egin duena iaia e, ia ba, barakaldo eche eche garatzeko garek gunea eh intentatu bezain pronto ba hiru familia horien kontrako eh desartea eh sartu zuen eh ehuno eh ala ciurstika neoradakoan baino justu oraintzu ba hiru familia horiek otse daude ez dakitela noiz artengo diren eh pisu hoietan eta otik aurrera ja ba printzipioz ba holako baten ba etxetik botako dituzte. Eta kontuarit, etan, e, beste aukera bat izatea, ba, iru familia uene egoera salatzeko, baita ere esateko, ba, e, mm, barakaldopara indik ere estuela, e, e, hori, ez duela, etxerik abeko pertsonen dago ez? Horita, da, atarperik ez duela, eta gentsu egun batzute atzera, ba, justo pertsona bat dildela kalean. Eta, bat, bueno, beti ere, ba, bueno, ez, ez talabak ere egizatea, bueno, jendeak kutsi gara beaztak ingo du, dola kutaletxeak duen, baina kaldu ez da oso da inizu oso gudaletxe garbi izan, baina zeneak eta kontentzia hartzea, norberatik eta taktion gen e, kontuak eta horrez horrez finlotuta daudela, eta, eta ez bat duetzer egiten e, korruptela, eta eta kudeak eta, txar horren kontra, baztenean horrek guri eragiten digula, eta alako batean ere, ba, gubegu ere, ba Ba, etxerik gabe, edo, edo, edo nolako eguela prekarion amaitu genezakela, eta, eta, bueno, ba, esku hartu beharra da, behar da dagoela, eta kareke, e, ilontako geian botka bat emazera fatea bakarri, ba, zir, eta gainera munizipalgoan oso, e, erritarontzako oso, oso instituzio gertua den horretan, ba, izan behar dugu lardura, eta hori, izan behar dugu lardura, talde munizipalek, eh galdak politika beste ke ta guko gure herritar ba ba erresponsabilitate hori izan behar dugu ba ku, bueno kudeatzeko politikariak gureek egiten duten gestioa gure gure Duan, ba, bueno, eh? jendeak izan dezala beti ere kontzitu ez hori eta eta egondadia beti oso adi ba udaletxan zer zer egiten diren eta gero gizarte taldeek ere zer zer salatzen dugun horren inguruan ba, bueno ba Egon dut esala hori. Oso, ondo gorka, hori ba, esan dagoa, eh, amaika mila ale, ez da? Eh, Kaleratu ditut zue? Mutxura eh, uh -huh. benakuk beti izataz, zelaketak eta kontu bat duke buzoietan eta sartzen ditu paskinak eta ba, baina, hula beste... beste... beste forma bat, ondozadera egiteko. Horretaz, jakin nahi duenak, Bara ale hori banatuko dala, barakaldoko kaleetan, eta tia, eskerrik asko gorka honen berri emateagatik, eta frengo arte. Baiz, zui, eskerrik asko bai. Aioz. Dio. <totipen> Rontzi taldean, txungo si dugu zeidan. Se Kantari ez ebi argorkon ezkatzakin, kontu bizan bihargo batzuekin, ezbentzagiro daliko lakuekin. Kantari ez ebi argorkon ezkatzakin, kontu bizan bihargo batzuekin, mutillak engainatzen dira noiekin. Sozor feinak alarezeri gorri berda horri nena Marmen dituzte eburdi ez gina Galtaz duat dituzte dela Sozor feinak alarezeri gorri berda horri nena Mugitzen dituzte mutiaren grina Kuegu una pishaba de ez en esa semana, momentuen ese momento va pasando una. Acordats en asaralen, kuegu una pishaba de sanar en esa semana, junta tu giniania, beko algarrana. Batidu labidula, labidula, gutamoti zarro e de gula tapaita, pozis aspies de abizabatera que sí. tapaita, pozis aspies de abizabatera que sí. Marranik ezin nukatu eskoren gustora Kolaxe behar du ezerteloitzen badet bihotze esparkatu Kanta barde xamarranik ezin nukatu eskoren gustora Kolaxe behar du horrein bezderik kabeikendet bukatu Batirula, birula, birula, gutamotiz arrobede gula eta baita Bozizaz biezgabitza bat la gaizki Batirula, birula, birula, gutamotiz arrobede gula eta baita Bozizaz biezgabitza bat ere gaizki Eta vivo duaren amalautike ogeira Bilboko Arteliburu asoka, ospatuko da hemengo Bilboko karriketan, eta horretazitze iteko, Olaia dokau telefonaren bestaldean e, Gordion, Olaia, ser modus? ez du oaindike ietikendu Durangoko azokaren ez bilaramuna eta e, pres gaude berriro ba, azoka baten berri izateko hementze e, kasu honetan e, Bilboko kaletan eta pizka desberdina ez za zer topatuko dugun e, e, azoka honetan e, hau da, Bilboko arte liburu azoka eta e, Eta, e, publikazio argitalpen e, zoikoak, ez, e, topatu ditzakegu emengo azokan? Bai, bueno, a ber, ezke normala da orain jendea e, durangoko azokaren guztua edukitzea hoan baina guk eskaintzen duguna, naiz eta publikapenak eta olakoak izan eia esan da e, eskaintza da. orduan gurea bilboko arteliburu azoka Bertanto patuko duguna, arte ekimenak direlako batez ere. Uh -huh. eh... Antolatua, antolatzeileak e, banizu nizuke elkartea da e, Kontegu zure nor da edo nortzu zareten talde honetakoa zer egiten du zuen, eta nola lortu duzuea lako bazoka bate martzan jartzeaz e, ziura eski jaso duzue laguntza ez? <risa> bueno, bai, bueno, gu e, banizu nizuke kultura elkarte bezala ja sortu ginen bimila eta sortzean izango da pixkatu da galdutanago bueno, gure kontzeptua izan zan e, hor e, euskal herrian ematen diren kultura esparru galdu oiek pixkat berreskuratzea ze badaude gauza asko normalean e, bide ofizialetik at gelditzen direnak edo gutxien ez, ez ezagunak direna eta hor gure kulturel kartetik azinen bertan lanean atera ditugun bat ezera publikamenak eta e, Gauza originala dira, euskal musikargazkilariak, marraskilariak, hauek danak jota fuego lan egiten dute, baina ez dire ezagunak, eta orduan, bueno, hau dana berrezkuratu nahi genuen. Eta, tira, honekin lanean sortu zitzaigun ere e, azoka berezi bat egitea, ez? E, bertan ditugun artista asko, Bilbotarrak, euskaldunak, e, dana horiek, e, beraien artelanak plaza datxeko, Benetan zaila dukitzen dute, e, ikusiko ditugun proposamenak ezke naiz eta paperean eginak izan, naiz eta liburu deitu ikusten ditugu zunean e, konturatzen zea artela nadirela, berezia direla, originalak eta askotan dendetan saltzeko ere, arazoak eduken dituzte mm -hmm. no. Aipatu ai dituzu hemengo artistak edo ingurukoak ai. baina ba, iru arren edizio honetan ere ba, artista internazionalak edo parte hartzaile internazionalak izango dira ere bai? bai, bai bueno, hemen Euskal Herrian antolatzen diren arte ekimen hauek hiru daude orduan donosti antolatzen zen bat e... E, Iruñetik ere ba, badatoz beste batzuk e, katakrak deitzen da eta egite dute fanzine den inguruan mm -hmm. arte publika menake zeuden guz hartu ginen esparru honetan eta klaro, hori entzun da, ba, jende asko animatzen da ze hemen Euskal Herrian edo iparralde guztia hartuta e, etzegoen, M -m Bartzelonan, Madrilen antolatzen dira baina hemen etzegoen horrelako paradarik orduan, irugarren urtea da jendeakea ja, ezagutzen du, azken finana gutxutsu mutxuka e, inguru giro berdinaan lan egiten dutenen artean pasatzen da eta jendeari interesatzen zaio parte hartzea. Gainera guk eskaintzen dugu aukera ere kontutan eduki behar dugu ekonomikoki merkeagoa dela. Zu azoka batera joan bartzea eta bertan dagoen esta hori orbaindu barhardozu, azoka mm -hmm. ofizial gehiengoek, I pentsaitutzen presiak lotxagarriak dira eta ba normala da, ez, i lan egiten dugunok, o artistak edo kultura antolatzaileek zerbait berria egitea eske besterik ez dago. Horrela lan egin bar dugu da militantzia batartearen alde. <hazitzen> Alpatu dituzu estanak ze alako azoka batean e, ohituta garen bezala ez egoten mm. ba, dira azokak e, argitaletzen e, postuak eta baina ez da hori bakarrik izango baizik eta hemen ikusten dugun moduan izango dira proiektzioak e, ba ikastaroa tailerra kontagonzuk fiskat zer mm. topatuko dugu datorren hastean aurten eske formatua pizkate lusatuen dugu ta orduan astebeteko programa daukagu orduan interneten bertan gure weborriunean ikus daiteke eta astelenetik ekimen ekimenpila daude orduan ez ta bakari kasoka ikustea eta estanak eta e, ba hori jendearekin berbaitea eta ikuste zaite duten hori baizik eta aurten ere parte hartu dezakela jendeak ba hori tailerretan Susan Ablazkoen tailerra eh oso interesgarria da eta badago plazarik oraindik ikuzte sakesu baita ere hurbildu eta proiektzio bat ikusi adibidez nik uh -huh. patuko nuke astelenean dagoena helbetika letratipo ari buruzko dokumental interesgarria dago orratzean uh -huh. gari boostweet bai edo ez dakit nola eskatuko baina da eta ze gehiago gero daude eh e, itxaldeak ze bueno igual hortara jendea gehien lo dengunea da, es e, bueno ez dakizu hurbildu edo ezakizu, baino gero badago hortik e, adibidez e, Lola da Brenda Morenorena Mexikotik datorren emakume batena, edo e, ez dakite Sergello ikusi aurkezpen bat egongo da adibidez larun batean, eta Meri kuesta oso interesgarria da, meri baten batek igual eh, izena ezagutzen du ze eh, duela urtebe batzuk eh, alondi ganegon zan zindekin kiren inguruko erakusketa hori San uh -huh. zan, zan antolatxaila, ordun tipa interesgarria da entzuten Aha, mire izango da, la Rue del percebe, de la cultura, i la Vai. cultura digital, ez Esan dugu, ba, larun batan, arratzaldeko saspiakaldera, ez da? bai inguru hortan bai eta gero jaigandean egongo dian performantz hori Sandra Martz eta Ola Ediciones bon, izango da eh, la bomba o sea ezakigu eta sereingo duten eta benetan hori izango bai dala sorpresa handi bat Artistak eta editoreak orduan eh, asteburuari beginen za a ver tu denetik baino bai esketa hierrak eta dano bai piskat denetik eh hori o sea, ikusita edo zein egunetan dilo mm -hmm. zaitezke? Ori da, egun zein egunetan Esan ba, mm. duen moduan proiektzioak, eh astelen aste arte eta aste azkenean proiektzioak izango ditu geta arratzalean, ba ikastaroak, ez? Eh astean behar igual izango litzateke gehiyo lan egiteko egunak. Mm -hmm. Azoka azten da oste egunean eta, bueno, ustiralean gainera pixka no, musika ere sartu dugu gauan, beraz, e, tira. Umeek ere izango dute ahientxokoa, gitaragoan, ezta? Eh? E? Ume, Umeek ere izango dute ahientxokoa. Umeek ere izango dute ahientxokoa. No, be, bai, beti sartzen dugu zerbait, umeentxako, eta aurten, bakarrik, pixkat nagusitxoago direnen entxako, ze pasaren urtean eduki guren ume txiki txiki entxako, lau urtekoek, aurten zazpia mabi urte ingurukak arantzantarekin eta egiten dituen gauzak dira oso oso politak, beraz. Umeekin nehingo duen taierra aterako da den eta... Bai, txikitatik, ez, eh, hartu behar dute bai. ba, liburua edo kultura pixkat gustora, ez? Mm, ba, umeek hobetoen edo hobekien hartzen dutenek dira, eh, osea, ez dira lotxatzen eta... <laughs> oso ondo... Mm. Tira, bai, e, faltasa higusatea non zehazki gongo e, da azokas, e, urte urte aldatzen da tokia, eta, Aia. bueno, e, gaurkoa, bueno, urtengoa, anaiko lekua proposa izango da, ezta? Bai, bueno, gurea asuntoa da, banizu nizuke gune bezala bilbon badaukagu legoa, baina bertan ez dugu ospatzen orduan. Ba, bai, eduki ditugu lekua ezberdinak, pasaren urteko izan zen oso originala, aurten mugitu geha berriro orduan. E, jendeak e, dudarik eduki ez esan da bidebarrieta kalera sartu eta eskerretara dagoen lehendndaabiziko longa. Eszkina egin ondoren urrengoa. Orduan ez dauka dudarik zu sartzen zea bidebarreta kalera eta berehala eskerretara topatzen baldin baduzu bilatuko duzu. Mm -hmm. Bueno, tira ba. e, bala Bilboko arte liburu azoka e, zuen elburua, ba, esan dezagun izan daiteke ba, artisten topa gunea izatea da, eta tia, ba, sargai ikustea hainbat liburu, artelan eta bar e, oikoak edo ez hainoikoak e, e, eta esan dugu moduan oraindik indik zabalik e, daude peak ez hainbat bat eta hierretan parte hartzeko? Bai, e... Bueno, esan behar da, eh? Los Plomez kolektiboarena beteta dago, horrek arrakatzen mm -hmm. hitzela dauka. Besteetan, badago plazarik, bai humeetan, bai nagusentzako Susana Blaskorena, eta humearena santa badago talde bat baino oraindik apuntatu daitezke, ez dakit, jendea animatu bandimada, deitu dezala eta, eta topatuko dugu tokia. Ba, Parada ederra eh, kulturaz eh, gozatzeko, eh, ezkeini dizueguna, dizu eta olaia, ezkerrik asko, eh, gurekin egoteagatik, eh, maionako lehiotik, ez aioan? Mi ezkerzuei. Ongi izan. Ongi izan. aio. aio, aio. Ento salmiento taldea entzuten ari gara eta urtengo ba demora cabriragina ala antizuzko aguresarean ahora tengo a torchu rock konzertu erraldoi horretan ikusteko beta izango duzu eh? Ayuguei biltzen bilzen dituztenen bildu makada Estesko sorionaren den borakira un go duela koan El era tugabe ko hartzak nas menucharen ispiluaren norbaña Salía de seguida conea nire bizitara el duda con tu Zarean. Albora begiratu gabe egin ditugu pautuak biden ulpean Ketakari guztien aurrean josita josina jazmena konturatu Bakalderen eran zu na quesiren posira ganean Sala zuzitako bidea zagertzen dira leku berean Sarea de seguirte conean mire bisitara elodar Zol Sarmiento, taldea entzuteko kera izan dugu hemen e, maionako leiotik eza joan larroa eta mazaz sintonian eta orain e, agendari, betiko lez agendari ekingo diogu azkenengo, ba, ma bose minutu hauetan eta asteko azteko, azteko ba, badugu E, abenduaren amabian hau dalarun bat honetan e, izango den e, itzaldi baten berri, ona, heldu zaigu Eta, ba, horretat zitzeiteko bez telefonaren bestaldean daurkagu Arkaitz, egu erdion, Arkaitz Bai, egu erdion Bai, soprimera nentsuten zaitu, bai. oso ondo E, bale, ba, asiko bara komentatzen, e, ba, Itxaldi honen mamia, Itxaldiaren mamia da, errikolore, e, ekimenaren berri ematea, ezagutaraztea e, Eta, bueno, tira, e, herkero errepikatuk dugu, baina makala bi gaztetzean izango da, barakaldon, <coughs> e, amabietan E, larun larumba eta esan dugun moduan. Herrikoloreko hori. proiektua osoan anitza da baina agian parte hartzea izango zen hitz e, jakoa. Bai, hori da Herrikoloreren Osagarrietariko Osagarrien alortenan bat eta nahiko garrantzitsua dena. hori, e, jena guztiak ke du, eh kolondra eta hori. E, zan dugu soan itza dela, e, batakigun ez eta asko jakingo godu dutenez bai kintzen artean e, badugu bideo gintza, badugu ere bai e, e, irratsaio bat, e, lutsanako sopinpa irratian e, baitu ba, guep horri bat, ezta? Bai, bueno, e, lagos bilduz, e, gaur egun momentu honetan asko un proiektua, da, ba... Ardatsa da web horri aldea, irut iru, e, bikoitza errikolore.rg eta bertan basaltzen ditu eus, e, Barakaldoko Berriak eta gero, Eskerraldea, Euskal Herria eta Noizbenga baita ere munduko Berriak. Mm -hmm. Gero, bestaletik zaret sozialetan gaude presente Twitter eta Facebooken e, Youtubeen baita egiten ditu Berriak, reportajeak, elkarrizketak, eta zandesun Oduan Sopinpairratian 15 egunero irratzio bat egiten dugu e, gaueko hostie taktika aurrela. Hortziak talorden ezetik aurrera gutxora bera. Aprovechazen dugu ba da bat e, bidaltzeko, hemendik 87 ratitik Sopinpairratira, eh ainbat saio dauka ulako, eh gure artean la mirada negra adibidez, lagun, lagun onak eta <coughs> Tira, hori ba, esan duzu moduan herrikoloreko web horria e, ardatza izanen da e, Baina zueken olabait zuen helburua hitzaldi honekin ze, zein izango da e, Batez ere mm, ezagutaraztea, e, ze sektorei urbilduna izai, e? Bai, bueno, itzaldiaren... El buruan agustien nala e, a, jendearen parte hartzea, bultzatzea errikoloren eta batez ere, e, susan dugu nahi, gara, nahi dugu itzeldionetik, gazteriaren gana. E, bera gana urbildu, ze azkenean e, prinsipez esango behar zen eta goko gehiago itzendu dut zitu estenak, eta hori. Mm -hmm. hmm. Kuk ere badugo arazo bera, eh, kompañero? Bai, bai, eh, <laughs> O azken aldian e, mundu guztia gaude berdin, baina bueno, pentsat eh kidek kideerriak sartzen badira hobeto, baina pentsat eh e, kolaborazioak edo aportazioak noiz zen ga seri no suke, ba, azaldu nahi dieku zenzuk diren formak da ba, tresnak parte hartzeko. Baina mm -hmm. ez berdinetan ta bai nahi duen nahi duen ematen tira parte hartzea eta gian e, ba, amua bezala edo jardezakegu ere bai herri ba, komunikabideen e, garrantzia ez da, gaur egungo gizartean bai, eta gero, eta gero, ikusten dugu e, bai telebistan irratian zirnegun karietan nortzok daukaten monopolia komunikazioan eta nore interesan aldean egiten duten, ta, nola eta nola herriak eta herri mugimenduak ez daukaren inolako presentia eta presentia oso eskasa. Mm. E, oso proiektu komunikatibo gutxita auskagu herriaren ganta ta, ta, eduto, e, eta tarrogatik nigu zeluto errikolore eta lagoetan mazazpi proiektuak bultzatu berdilela. Azken finean e, e, hau txamaten erri muguen duei, erritarrei, eta batez ematen dietelako aukera be, izatera kazatariak zuz, auk egitera informazioa, orduan hori garrantzitua da. Garrantzitua da ze halako <coughs> ba, komunikabidek egiten duten lanik gabe, Ba, nik uste dute ohera arriskutsuan e, undek, ezta da? E, azken finean hori zukezan moduan, ba, oso edabide gutxik badute monopolioa eta ez dira entzuten e, gizartean edo jendartean e, hobeto beto esan da ahots ba, ba, ezberdinak, ez da? Beti... E, meti ba mesu berdinak ben eta berio errepikatzen eta azkenean e, badugu emaitza bada ba adibidez eh e, izan diren eta ba. hautezkundeak edo gauza arriskutxoagoak hori da bai eta edo Venezuelaan gertatuetakoa edo edo hemen bertan ez e, azkenian e, mobilizazio asko egiten dira E, latz asko bizi dira baina jendeak eta entertzen mm -hmm. e, pobreresia jendeak kal, e, kaleratzen dituzte etxetik,langabezian noiz bein ita ateratzen da baina asko mm -hmm. asko es kasu asko daude Pobridat. Eta hori ez zaizlatzen eta bah, jendea arduratu behar da eta pixke bat parte hartzea esan duen moduan eh, nola parte hartu eh, proiektu, alako proiektu honetan adibidez, herrikolorean. Hmm. Ba, nik uste du e, errezena da la, e, berriak jaso baino e, zuk zehu egitea berriak eta zuk e, kontatu zure herrian, zure gertatzen dena eta berrikolorek ematen dizu posgora hilua, eh, mikrofonoa eta gero... zure eran, eta zure akatzekin, no, akatzekin en... ere bai, ez da. hori da baina hori eta berrikoloren konkretu ki ba maika forma daude ba zan zala ba egiten diren ekimenen berri egitea eh, kronikak idaztea, gero argazkiak, bideak egitea Eta gero, ba, berrakit, e, atalen bat jorratu, artikuluak artikulak idatxiz. Mm -hmm. Ze, nik uste dut errepikatu behar dugula berriro gehiago, ze, jende askoak ba, ez zaten du, nik ez dut oizait gustatzen jendearen aurran itzaitea, edo ez zait guste doena iztrebea dibideze ba, ba, grabatzeko gailuekin, edo baina hori ez da lan bakarra, ez da? Horren atzean badira gauza pilloat egiteko eta, eta denon laguntza behar da, lako proiektuak aurrera amateko, ez da? Garren txituen edo jendeak aldatzea behar buruari Aber, nix ze, zer gustatuko du, zer buruz ze gustatuko ditzairak elan egitea Zertan nahi zaila eta horrekin atira Adibidez, e, mendigiz bat bazala baitz egin Men diari buruz edo egiten diren diari buruz mm -hmm. ezote baterako ezote baterako edo deitu irratira eta yeah. eta hartu hitza edo mila, mila bide ah, ezta ekarpenak ekartzeko oso ondo ba arkaitz ezakite ast dugun zeoze ogoratzeko bai başu repikatu eh. deialdia deialdia ba hori elarongo toneta 8,8 e, atik aurrera makala bigaziatzean, zen bisenteko hau zoan eta jendea ezagutzen ez eta ezagutzen ez gaituena ba ez dortzea ikustia e, nola parte hartzen du nola parte hartu dezaken eta egin ritea beraiek, ekarpenak egin nik egit nahi duetau, au <hazurra> <hazurra> <hazurra> <hazurra> hori da e, Ene da, ba, azaltza hasita gaur eh gaur egun dasugun proiektuak nola part hartu eta azken lerroa edo ba berai e, jendeak bete dezala. Hori da. Hmm. Ba Arkaitz paserbat izan da ba 97 ba... ratiaren antza duen proiektu batekin eh eta gure ideiak e, partekatzea. Eta tira animatzen dugu hemendik ere jende guztiari, ba, ba, parte hartzeko eta ze aukera paregabea daukate asteburu honetan, ezta? Jendea ezagutzeko gainera, ezta? Hori da. Hota, hori. Aurpegia gukusteko. Hei. Os on garde. Vale. Besarkada ondia. Bai. Ayo. Agur. da entzule errepikatuko dugu berriro edozein ekarpena ongi etorria da gure herri proiektuetan Pres <tusurra> gaude gure komunikazioa aurrera eramateko gure Eran gure akatzekin baino gurea. Ioren menpe eta... Azkatasun osoz Me largo eta mazazpiratian ez dugu inork esaten Zeresan behar dugun edo zerez Hori guztia zuei esker. Rati kide guztiei esker? Hortu dugu irrrati hau ba, larogeita masaaski Dialeko laurogeita masa aspia librea mantentzea. Eta amesten jarraitzen dugu. ja tira, ja, joaten aizbideetik pixkat e, eta agenda dokuagu egiteke Sumendiren eskutik, sumendik antalatuta, klaves de nutrizion kulinaria Itzaldia abenduaren e, amarra ostegunean Itzaldia Antonio Palomarrek emango du eta dira izango da bere liburuaren <coughs> laburpen interesgarri bat liburuak eh, alimentación inteligente cocina saludable du izenburua zalia voluntari izango da zeitardietan esandakoa ah, bihar astegunean Gaur bertan, gaur bertan izango dugu Komite Antertz eta Euskal Herriko Mumiaren lagunak antolatuta dokumental baten proiezioa, La larga lucha de Mumia. Mumia Abu Jamal hogeita hamal a urte espetzean daramatza estatu batuetan. hainbat liburuaren egilelea. Eta zirikan izango da proiekzio hau anduaren bedazea use gaur bertan zazpiretan arratzaldeko zazpietan Bilboko zirikan rond kalean. Gehiago gehiago ez daukago gehiago. Ba, aurten beka lortu zuten 39 artistek Bilbao arten erakutsiko dituzte uren proiektuak. Abenduaren lautik e, tik Eta erakutsitako lanen anistasuna arterik garaikidearen izla da. Eskultura, pintura, bideosorkuntza, argazkilaritza, instalazioak, dokumentala, arte grafikoak, eta ehungintza gintza diseinua ostartzen ditu biztik lapena, memoria historikoa, euskal herrian, komunikazioa, bideo jokuak, violentzia zimbolikoa, denetarei daukago. Eta lanak erakusteaz gaina benduaren bederatztik amazortzira bitartean artistek jendeari irekitako topaketetan parte hartuko dute Arren, ba Abenduaren 12 larunbatean itzaldi bat egingo dugu, egingo dute barrakaldoko makala big gastetzean, 12 aurrera, herri koloreko kide gazaltzeko zer den, oraintze bertan itxei dugu kide batekin. Arkaitze kontatu digu, zertan datzan, e, ba, komunikabide proiektu hau Eta dugu ere bai berri hotxoak plataformaren ekide bat Uste aurkako egunaren harira ba, Elinduten elkarretaratze baten berri ematen bilboko arte liburu azokaren berre izan dugu ere ba egorko maionako leiotik. Enbora gortzen zaigu musu handi bat eta... Ze, ba... Bariku arte, barikuan, ordu berean, ordu batan. Musu.